Hej, nu blir det en hårdag! Välkomna ska du vara till årets sista hårdrock med Nico och kaptenen. Happy New Year! Happy New Year, för fan. Eh, det har varit ett bra år. Eh, från och med april så mm. körde vi igång. Första avsnittet på det. Mm. Jajamän. Och Sen har vi kört stenhårt på, eller ja, stenhårt. Det har det inte blivit. Vi har väl velat ha det lite hårdare tempo, men det har blivit som det har blivit. Ja, det är uppbyggningsår, första året. Så det vi mm. kämpar på och det kommer bli ännu bättre. Ja, jag hoppas att vi kan spela in oftare nästa år då. Så att det blir de varannan vecka tänket mm, vi hade. Precis att två gånger i månaden att det kommer ett avsnitt. För nu har det ju blivit, vadå, i snitt ett i... Ja, ja det här ett blir ett avsnitt 14 så det var väldigt lugnt under sommaren. Jo, så precis. Folk Men kommer då, då, då är man ju så det semester, man är på olika ställen. Ja, och så vidare och så vidare. Ja, precis. Men jag tycker ändå att det har varit ett givande år. Vi har, vi har en ganska trogen lyssnarskara där ute. Ja, och, absolut. Och det är Kul. Eh, folk säger ofta att de gillar det vi håller på med, och mm. det är jättekul att få höra. Och mm. Vi har sen startat fått hjälp från uh -huh. crankedo.se. Underbart. Cecilia, en guldklimp, liksom. Uh -huh. Det är så mycket hjälp vi får, och det kan ju bara bli bättre. Och vi har redan fått leda på lite som vi kan förbättra. Vi satt precis innan avsnittet och började diskutera framtiden lite. Mm, precis. Eh, också det att eh, ja, vad skulle jag säga? <laughs> Uh, ja, just det. Det skulle jag säga. Det, det, det, att det här skulle vara ett blooperavsnitt och jag lyckades köra den uh, igen. Uh, uh, uh. Ja, det som inte ni har hört är att vi redan har kört ett intro redan. men det ja är... men det, det, det blev som fel, som jag hade fel inställningar på, på Nikos kanal. Så att det, han hade inte hörts. Ja. Men Vissa det... av er kanske gillade det, men... <laughs> Nej, men nu, nu kommer den att alltså höras, jag lovar Ni kommer att få höra hans ljuva stämma Hans honungselena stämma mm. <laughs> Ja Men nästa år kommer att bli, vi har mycket roligt Ja, mm. vi försöker hela tiden Förbättra och förbättra mm. och Det kommer absolut nästa år, då kommer vi satsa ännu mer mm. äh, Nyheter Som vanligt med Nico äh, Vad har du? Mm. Eh, det blir inte så mycket för det finns inte så mycket där ute just nu. Det är december. Men eh, vi börjar ha två stycken så vi börjar med första. Metal Town gör uppehåll nästa år. Också. Också. De mm. hade ju ingenting i år. De hade ingenting nästa år. Men 2016 kommer de tillbaka säger de. Ja och då skulle det bli en stadsfestival som mm. det var från början. Så, men som sagt de, nu säger de att de inte ska ha och så antar att de verkligen vet vad de håller på med och mm satsar för fullt för just 2016 så det är bara att hålla tummen och se vad det blir. Jag tror inte det blir den tunga banden den tunga bandsläppen ska jag säga. Nej, Utan inte det, det kommer bli merparten svenska skulle jag tro. Mm. Ja, det känns lite som att man mm. är det så här, vill man ha mindre då tar man inte mm. de stora. Nej, då. men jag tror, att, jag tror ändå att första året de drar igång igen så kommer Inflames-headliner. Jag, jag, jag, jag, uh -huh. jag sätter den femma på det. Ja, men då har vi det på tapes och nu är det bara mm. Ja, det hade varit annorlunda sagt att jag sätter en hundring men nu sätter jag en femma ja, Det är godaligt mm. Precis. Andra nyheten Ace Freely Kisslegenden kommer till Gröna Lund mm. och han kommer den 17 juni Så att, uh, be there mm. och jag, ser, mm. jag har egentligen bara en nyhet men jag kan ju säga att ACDC-berettorna är släppta så att ni som vill gå ni har väl missat dem redan nu mm. Jag har också missat så att jag är lite ledsen över det. Ja, eh, jag har sagt en nyhet och det är att Nightwish är på gång igen med en ny platta och de släpper sin första singel i februari så att håll öron och ögon öppna vi kommer säkert upp det senare också. Eh, jag har väl, jag har några albumsläpp också, tre stycken som jag tyckte det var väl eh, ja, det att The Project Hate släpper ut. Blind Guardian släpper nytt nu i december och en Grey släppte den tredje eh, december. Men det, det var också så här, ja. det, det, det fanns ingenting riktigt av vikt. Det var inga, inga jättestora band som släppte nu i december. Nej, Blind Guardian är kul men det är väl ingen så här jättejätte. Jätte. Ja nej, precis. Och skivan Twilight of the Gods jag tänker på är monomarkt. Precis. precis, vi har också tänkte det. Det blev som en kopia där på mm. den vis. Nej, vi får se vad det blir för något. Ja. Vi satt ju här innan också ja <laughs> och pratade lite grann om hur vi ska utveckla podden. Mm. Ja, vi har ju tänkt lite och vi vill ju hela tiden förbättra och liksom bygga upp och allt. Men ja, vi har ju som sagt hållit på ett år än vi har börjat i år. Så hela det här året har ju varit en stor uppbyggnad nästan. Precis. Försöka komma igång, skapa lite kontakt, försöka få er lyssnare att bli fler och fler. Mm. Eh, som sagt, vi har mycket att fortsätta jobba med. Eh, vi vill ju att ni ska hjälpa oss genom att höra av er mer. Vi ska försöka få lite mer kontakt med er. Och eh, det finns mycket att bygga på. Exakt. Så, vi kommer också att börja eh, ja. Vi ska försöka göra podden lite mer proffsig mm. På något vis Ja precis, det eh. finns ju Många podcaster där ute Och eh, En viktig grund känns ganska bra Och vi nu har, vi, vi har en bra grund Många gillar det vi håller på med Och det är extremt roligt att få höra Precis. Nu behöver vi bara göra så att eh, Det blir ännu bättre för att försöka locka mm. in ännu fler folk Och då Exakt. behövs det lite proffsigare Att det ser proffsigare ut låter bättre, det finns mycket att göra Jo, exakt. Ehm, ja. Ehm, vi, vi kommer också förmodligen att börja. Jag vet inte, men. men vi, kom, vi kommer behöva sponsorer. Och, ja, men sådär, som alla egentligen behöver för att bli ett. Jag vet inte om vi vill bli ett varumärke, men. Nej, men det att finns alltid. Och... På något vis det finns ja. ju så mycket nu, det finns podcast som man använder podkassan där man, ni som lyssnar betalar in. Ja, så alltså frivilligt ja. Precis, ja. det finns sponsorer, det finns hur mycket som helst ja. men man vill ju inte att det ska ta över hand heller så det är, vi sitter och planerar just nu hur mycket som helst och vi får se vad som händer. Exakt. Uh, ja uh, <laughs> men Ett ljust år förhoppningsvis Absolut <laughs> nej, Vi bygger hela tiden så det kommer ju bara bli bättre Det kommer ju inte gå bakåt i alla fall så det behöver ni inte vara oroliga för Ja nej så att nej, vi, vi, vi kör igång i, ja, men Vi kommer ju köra igång rätt tidigt i januari direkt mm. uh, Med uh, Ja vi har en jävla massa ämnen Att ta upp helt enkelt mm. vi, har, vi, vi kommer dra uh, uh, Vi kommer dra någonting ur hatten Och sen så får vi se vad det blir ja, Mycket snack och Hålla på. Vi har mycket intressanta grejer som kommer att hända i framtiden. Precis. Mycket inplanerat. Och Precis. Mycket intervjuer, mycket gästpratare och mm. massa annat jätteroligt. Ja, lite gott och blandat också. Precis. Så att, ja, jag hoppas att ni följer med oss in i 2015 lika troget som ni har varit med oss under 2014. Mm. Så att vi får lite fler lyssnare också. Att ni Aj, hjälper man. oss och, så att vi kan bli ännu större nästa år. Absolut. Eh, ja, eh, nyårsavsnitt så ska ju innehålla som vi har sett på tv så många gånger bloopers Ja, precis. Eh, och eh, ja, vi har väl en, en, några stycken i alla fall som vi kan ta upp och vi har ju haft en hel del, i början så tog jag bort alla bloopers ja, men jag hade... tror att jag har, alla ligger någonstans, men det är den här ska jag verkligen orka gå igenom precis <laughs> allt material Nej, det blir väl mycket vi hade ju lite därifrån eh en när vi var där. Precis. Och lite sen var det mycket där i början också, men det är kul, men det blir väl för oss. Jo, det är precis. Som sagt, Det, det är väldigt upp... mycket att gå igenom. så det är roligt. Det, det kanske lite. kommer upp senare, vem vet? Ja, precis. Kanske blir något extra avsnitt någon gång. Exakt. Um, ja, det här är med att <laughs> inte riktigt vara redo. Nej, det, det har vi Det här med att uh, ställa in nivåer. Har jag verkligen stängt av mobilen? Mm. Och vart är min mobil? Vart lägger jag min mobil? När honkanen var här, då la han sin mobil precis bredvid ljudkortet. <laughs> men! Han, han stängde av, eller han, han satte på fly, flygläge. Mm. Så det var ingen som kunde ringa honom eller smsa honom. Nej, precis. Det gör jag nu för tiden. Men det tog lite för mig att lära det. Mm. Eh, så att, ja. Eh, lyssna, och lära. ja lyssna och lär. Precis, lyssna Precis. –Hade mm. du någon mer? –Nej, inte så tidigt. –Nu är det din mobil tror jag. jag –Spring. Det är Niklas mobilringer. Oh, oh. mm, –Just det, uh, och härdana efter så lärde han sig faktiskt att stänga av sin mobil. Uh, eller stänga av i alla fall sätta på flygläget. –Ja, det kör jag med varje gång just nu. Snur. Det var farsan som ringde <laughs> ja, <laughs> mitt precis. i allt. Precis. Eh, sen har vi just det som jag pratade om också att Ställ in nivåer ska man göra Innan man börjar spela in Och inte medan man <laughs> spelar in eh, Men den här gången så var det mitt fel Jag hade satt igång inspelningen Utan att ens riktigt medveten om det ja, ja. Så att den gick Och sen så kom jag på det kommer ni höra sen när jag börjar garva att aha vi spelar in <laughs> Du rör sig mm. Prata Pratar Pratar, pratar, pratar. Sådär. No, så där, nu så. Så. Slått man skrika. Um, <coughs> ska vi ska gå in på där, det ska vi? Göra. Redan man ville jag kunna över en gång. Vad sa du? Redan slagit över en gång. Vi ja. ser det på den här blir... Bup! Ja. Bup! Nej, nu gjorde ni trappan. Så, där slutar jag. Pop. Om vi är helt tysta, då, hur tar han upp den där? det kommer inte synas, men den kommer ta upp det. Den kommer ligga en liten... Slot ja, man vill bort. ju ha att det är kanske 20 procent... Oh, 15 liksom. i alla fall. Ja. Så att, det, så att det, den finns den kommer ju där. höras, liksom. Mm. Att det är någon... Mm. I ja, då kör vi. Så... Just det. Mm. Ja... Mm. Nej, det här är du själv. Ja, precis ehm. ja, hörde Det var ju tänkt att ni skulle starta det lite senare. men Jag blev redan igång. Precis, det, var, vi hade ju, det där är ju bara en del av det. Ja. Alltså, vi, vi hade seriöst att pratat i tio minuter där. Ja. Och jag hade kört igång allting. Och det var just det där sista ja, men 30 sekunderna innan man verkligen. Ja, då kör vi och Sen så tittar man ju på, på, på, på, på skärmen och när här... Ah, varför jag spelade in det här för? Ja, no, no. ah, nej. Uh, det är så här, mishaps. mishaps. Uh, så är det. Uh, en annan sak som... <laughs> uh, vi, vi, vi hade ju ett avsnitt där vi snackade skägg. Ja, precis. Att att vi... bästa bästa metallskäggen. Ja, vi tog väl upp mm. några stycken vad jag kommer inte ihåg var det var väl fem, tre, fyra, fem stycken. Jag var väl fem eller om vi bara körde var Ja, vad fan var det? Ja, alltså, ni ser, det så ja. länge. Det var ju typ nästan efter de första avsnitten. Ja, det måste ha varit runt typ... två, tre där någonstans ja, tror, jag. Tre, tror jag. Så det ja, nej, men det var nog någonstans där. Uh, och i, ibland så kan det bli så att man blir lite väl in the moment. <laughs> Ja, vi har ju spektällighet, uh, ja, men ibland går det lite över styr. Ja, det kan man väl lugnt påstå, va? Eh, och, ja, eh, då, då låter det så här. Du kan det låta fel. Ja, jag tar honom, jag tar honom. Åh. <laughs> åh, åh, åh, jag tar Det mm. Åh, jag tar sak. Ja, jag ska vara gerabarong vara... ja. ja. Nej det. Ja, så sagt. Det låter så jävla... Ja allt. Det... Ja, ibland har de som är pågående att de ska Ja, ta en säck, ta en. Ja, just det. Ta en pågående. Ja. Nej, helt enkelt. Skäggmys, indeed. Du sitter fler där. Ja, le det är stort ja vi, alltså, sen, sen har vi haft en hel del avsnitt där det har varit, vi, vi har inte varit särskilt väl förbered, förberedda Speciellt inte första, säg fyra avsnitten Nej, Vi har Då vi haft jättedåligt förberedda, vi kör bara på höftar Ja vi har haft grundeställ men som sagt vi flyger oftast, iväg, drar iväg någon annanstans och så börjar man komma på bra, bättre och bättre grejer men då har man ju inte fakta på allting. Ja, plötsligt. precis. Då, då, vi har ju lärt oss att leta fakta några dagar innan, i alla fall samma dag att man verkligen har det nerskrivet på papper eller på datorn så att mm, man precis. bara kan klicka upp det och bara, just det, det var så här det var. Men i början då satt vi där papperslösa och ja. hade inte alls tänkt att vi kan skriva det här på ett litet dokument på datorn bara, utan det blev mer att mitt i avsnittet så sitter vi som två fågelholkar och bara tittar på varandra. Hur var det nu igen? <laughs> Så här, så här snackade vi om om gröspop eh, det Hollands det är Belgien, Belgien. Belgiens eh, Belgiens största festival tillsammans ja så har ju Belgiens största festival <sussion> gröspop Hollands det måste ju vara Tomorrowland men det är två helt vitt skilda eh, festivaler eh, men ja eh, när man är oförberedd så då kan det ju helt enkelt bara låta desperat ja <skratt> Som ligger i Holland eller Belgien. Ja, oh, den ja jag. Mm. Mm. <laughs> Oj. Nu måste ju fuska. Se att du fäller klippor bort det. <laughs> jag vet faktiskt inte. Sjukar jag att jag läste om det tar inte så länge. Sedan. De var i Belgien, visst sa de. Vad var i Belgien? Tror jag. De var i Tomorrowland, men det är väl... Är det Grasspop heter Ja, det? där. Jag hittar hittat, precis nu. Uh, jag har faktiskt inte... Uh, vad ska jag säga? Grasspop. Uh, där. Det var upp. Uh, det finns inte ens på svenska. <laughs> ja, eh, absolut eh, eh, Fan nu, helvetes Nu måste jag ta upp Spotify här och, <laughs> och kika en sak eh, För de var ju med eh, Många av dem Och startade vissa band eh, Ja, precis Berättade för mig där Ja, eller? precis eh, Men nu står det för fan still i huvudet Uh, nekrofilip var väl Ja, nekrofil, Nekrofilip och Barnet uh -huh. tror jag det var som startade upp ett band tillsammans, eller som de var i i alla fall, Jag kommer inte få dem de startade det uh, Helvetes Stärbhals för fan uh, Gör så här att vi <laughs> Ja, just det. Man var lite där i början på något vis. Ja, det blir inte samma flow som när det är ja, vanligt i Nej, det blir ju inte det. det mycket stonk och stöna. och suckar. Ja, och ta den såhär, ta den. Mm. Ja, just det. Eller hur var det nu igen? jag var också ja Ja, just det. Ja, Ja, vi har en hel del eller en hel del men vi har i alla fall åtminstone ett par minuter till med våran eminenta han som var här när du skulle nörda hemma. Mm -hmm. Mm -hmm. Nej, vi, vi satt ju och pratade slippt något och, och lite allt möjligt. men mm, det, det ja, ni, ja, lyssna själva. då pekar du på? Nej, han han slog igenom flera. Nej, det gjorde han inte alls det. Kolla här. Ja, där är den röda han tagit över. Ah. <här> <här> <här> eh, nej. nej, jag jag skulle fan inte heller kunna klara av det där. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mm -hmm. Har du något mer? Det ja, är just det. Här. Vi skulle snacka lite grann eh, vad sa du? Eh, ja. vi snackade när vi sa, Ja, just det. Ja, vad fan var det? Vi snackade sitt ska... något. Slutna, slutna, slutna. Då skulle vi gå över på något annat. Mm. <laughs> Jag vet inte, fan. Ja, så är det. <coughs> ja, äh, så. Precis. Då var vi tillbaka. Ja, <laughs> det, det, blev, det, blev det, det, det blev lite pisspaus. Det blev lite pisspaus. Så är det. Yeah. Ni kommer märka. Mm. Äh, ja... Nej, men vi får se när, ja. när det kommer mer. Jag ska försöka ringa och prata med dem nästa vecka. Det, det låter bra, det låter Vad ja, är det mer då? Vad fan är det mer som händer roligt? Ja, vad händer? Nej, du du inte... brukar ju ha ett bra koll. Ja, men nu ja, jag, det står det faktiskt lite stilla. Ja, eh, allt där mellan var det. Ja, bra mm. koll där. Ja, jo, nej, nej, precis. Nej. Just det, att ena stunden ni ska veta det om hon kan att ena stunden, då kan han sitta och bara häva ur sig fakta på fakta på fakta på fakta och han har tvärrätt så många gånger. Mm. Men han är precis som vi var i början i den här uh, vad då ja, Men det är som ni, ni som har lyssnat, ni vet ju att han är en jäkel på att prata. Oh, det herregud, ju, ja, det är Gud. Det är det som är så lätt med när man sitter och pratar så här. Att man mm. spårar ur. Och då är, har man ju kommit bort från det man var från början. Och då har man inte fakta på allt. Exakt. Så det är, är ofta som jag honkarna att han är en jäkel på att prata. och Då blir det så. Jo, eh, speciellt om man har tagit scenario som man hade gjort där också ja. eh, då går i i på honom men det, det är lite liksom det som är lite skärmen med honom också liksom att man kan bjuda in honom till vår podcast och han tar med sig som sagt ja, men han hade druckit jag tror han hade druckit tre öl innan ja. och sen, sen så det, det blir ju bara att flow på honom då ja. han, han skiter i vilket det är han, har, han har så mycket att prata om ändå. Det, är som, det behöver inte vara det han från början ville ta upp. Nej, precis. Nej, och det är som många som jag pratar med om just varför de gillar vår podd och sånt. Många nämner honkar den. Att de gillar honom är så extremt för han har så skönt flow och grejer. Och mm. det, ja, visst. Och för, första gången han var med då var han ju så nervös att han inte visste vad han skulle säga. Ja. Han var så ovan. Men andra gången har han sagt, helgen några öl. Ja, sen precis, är sen <laughs> Uh, vi har också, som, ibland har vi lite technical difficulties uh, Som bland annat här där vi får uh, Ett ofrivilligt eko ja, Som precis. jag inte upptäckte förrän ja, men det, det, det, det rör sig bara om kanske tio sekunder ja. <laughs> Som jag upptäckte precis innan jag skulle skicka avsnittet till dig Jag satt och lyssnade igenom det ja, okay. Och tänkte, ja, men, ja, men, det, här, det här låter ju skitbra Och så kommer det till en del Ja, ni kan ju lyssna här varför det inte märktes kanske på en gång. Också. Nej, precis. Det, som sagt, det var ingenting vi märkte när vi spelade in. Det ingenting alltså, det, det bara blev helt plötsligt. Mm. Ehm, mm. Två riktigt bra mm. 80-tals pudelband. Mm, ja, okay. Det är gamla rävar. Mm. Allihopa där. <laughs> ehm, vad fan heter sången? Ehm, där klipper vi bort. <laughs> ja. <laughs> ja i alla fall ehm de som Ja, som du säger. det kan bli fel. Men ja. det tror tur att man det tror jag att jag alltid kor gör allting. Alltså, kor kor kor vad korr heter det? Redigera. Korrigerar. Kor kor kor kor man man ju alltså typ inom journalistiken jag jag jag kor lyssnar ja. jag kor lyssnar avsnitten innan jag skickar över ja. nåt till er att allting är som det ska att, allting, att det inte klipper över allting sånt mm. jag, det har jag gjort från ja, men, som sagt från det där avsnittet och jag tror det var avsnitt 6 mm. någonting sånt där ehm um, så att ja, efter det så då lärde jag mig att nej, jag måste verkligen vara noga med att allting är, är som det ska Ja precis, och det är väl lite det som jag tog lite längre tid för, men det här var inte så jättelänge sen men... Mm, nej, det var bara något avsnitt ja. sen det här ja. som vi kommer nästa. <laughs> det som hände kan jag säga det var att vi hade planerat pratat i flera avsnitt att vi skulle ha med och spela den här låten ja. Dying kom... Motive av Stray Stockholm Precis, och så skulle jag kom på kommer ihåg det. Men jag kommer inte ihåg att jag skulle meddela done, att Så här tänkte jag köra. Nej. Och så kommer jag inte ihåg heller vilket band det var. Så då blev det lite så här. Och som sagt, att avsluta ett, ett avsnitt snyggt är väl lite AO. Mm. Men det lyckades inte Nicko med här. Nej, här skets det totalt. Alltså? Ja. Köra vet du, Stockholm... Nej. <här> Klippa lite, vad heter han? Så det här får jag se till om min mamma. Ja, men det ska jag säga. Jonas Bolin, vad heter han? Bob. Bolin, Bob. vad heter han? Du kan kolla nu så klipper vi in det. Ett ja, ja. Ett retake. Har du en låt? Du hade väl några låtar, jag vet inte vilka du hade. Ja, jag har väl någon låt ligger någonstans. Det är bra att lägga in någon nu. Vi ska se. Ja, tvärdålig ja, koll Helt jävla borta Och det värsta var att jag hade lyssnat på dem bara några timmar innan Just Precis. den där låten Precis. Det var helt borta och som sagt så hade jag inte förvarnat heller utan jag levde in i min det, egen det, lilla det, värld. Jag, jag, jag satt bara där och sa ja men nu ska vi väl avsluta så jag hade inte ja. alls tänkt att vi kör en låt just det här avsnittet Nej. utan det var väl ändå ganska passande att vi avslutar bara klint. Ja jag tänkte vi jag hade suttit hemma och jag hade bara ja vi kommer köra så här och så här, så här. sen kommer hit bara ja perfekt. Nej, men nu håller han på att avsluta. Nu drar vi in låten. Nej, just det, det. var bara jag som hade tänkt upp det. Precis. Så, ja, nej, i, efter, I fortsättning får du väl med, meddela mig vad du har för saker. Jag får skriva saker. på Messenger innan. Så det ja, är det är du jag bra. tror det. På, på, på något sätt i alla fall så att jag har någon sorts koll. Prata pratar. A <skratt> Det är ju så. Precis. Uh, Ja, här för ett tag sedan så ni, ni minns väl, det är två avsnitt sen. Mm, Julavsnittet och sen var det ju det här då med mm, Taiwan eh, rockarna Hårdrockarna från Uppsala mm. som vi hade en intervju med. Här, vi, vi fick ju med lite i, material innan så att säga. Innan ja. själva intervjun drog igång. Det fanns väldigt mycket innan men då hade vi inte klickat play eller record. Nej, precis. Och men vi fick med lite av det. Ja, precis. Då, då, hade, då hade väl du och de suttit och pratat i alla fall en tio minuter medan jag gjorde, ja, du gjorde kaffe, kaffe och, och jag satt och, och ja. Jag tänkte att nu ska jag försöka vara trevlig och hålla igång de här, med som ni kommer märka att det behövdes inte, de höll igång mig. Eh, de höll igång helt själva, ja. helt utan hjälp. Ja, det är helt underbart. De, de, var som, de var som en treåring på alldeles för mycket godis. Ja, och det är som jag sa i, in, efter intervjun där att alltså jag låg så sjukt hårt, liksom, jag kunde inte sluta le och det här är mycket tack vare det. Precis så är det. Uh, så so, vad är det gudarna? Precis så. Ja. ja, det, det. ni. Ja, jag det sa ja, <laughs> så. ingen mm. mer. Ja, det <laughs> Lekat, Ja. Så är det, blev så det, det, är så det, är det det. Är så <skratt> ungefär när man, när man ska spela in någonting när man repar mm. Så liksom funkade skitbra. När man repar och inte spelar in mm. Om man håller på med något nytt till exempel Allting, fan det blir klockan. Ja men nu spelar vi in så trycker man på det jävla räcknappen Fan vad det? Och så börjar man spela fel Och det blir bara såhär skit konstigt så är det, det är ju mm. märkligt hur det kan vara så sådär mm. Känsligt med den där röda räckknappen Ja men vi har ju pratat om att, att vi skulle ha en rörelsedäckare Så att när vi kommer in i studion Som vi ah, spelar rörelse ja, det... Att liksom när det är rörelse där inne Då, då spelar vi in någonting För att ibland är det magi Alltså det har ju ja, ja. många gånger att vad är det som händer tänker vi liksom. ja. det, det bara uppstår nya grejer så man sprutar och det är så jävla kul speciellt såna där bra riff och så som man kan komma på Medan alltså man bara håller på att testa ljudet på gitarren eller så liksom. så börjar man bara fulspela alltså, vad fan där är skitbra eller skitbra men i alla fall Början på ett bra riff liksom. Och sen så lägger man ner har, och, så, och så börjar man snacka lite så ska man försöka spela igen. Bara... Det, borta. <laughs> Då, det, det blir aldrig likadant egentligen. Nej, nej, nej jag, ja, jag har varit här. <laughs> ja, det är, det är skitmärkligt hur det kan vara så här. Alla sitter bara jammar en ja. stund och sen så... Ja, men ska vi... Precis. Ja, det här ska vi... Ja. Och så börjar vi på någonting helt annat och så kommer man tillbaka. Men det där är för du hade. Ja. Exakt. Uh, nej. Precis. Det har jag inte kvar det med. <laughs> nej. Så ja, det är... ibland har vi ju bestämt att ät. vi grillar lite och käkar lite ihop. Och, mm. och så går vi ut och lyrar lite. Så, det, det brukar ju sluta med bara att det blir bara spånerier. Och så blir det, blir det käka och dricka öl för hela slanten. Mm. Vi får inte fram så jävla mycket. Den där hitten eller den där värsta riffet. Det dyker bara precis när man som mm. är en det. Så att, har vi bestämt att nu sätter vi oss ner och så gör vi bra musik. Det, då blir det nästan aldrig. Bra. Mm. Så att det där bara dyker upp och så skarpt. Det har väl hänt någon gång att det har spottats fram någonting. Ofta ja, sitter det... och, och, och så där. Men det sådana. Vissa veckor eller vissa rep, det var bara så skarpt. Mm. Mm. Mm. Nej, men ofta det är det Det är oftast är de där spontana grejerna som. Som man till slut Ja, men precis som om man har liksom, haft tur och spelat in de där spontana grejerna så. Kan man alltid plocka ihop det kanske till Nej. slut och, och få en bra låt eller ja. mm. Hur, så har man... vi gjort flera gånger. Ja, ja. Du har ju kommit upp med ett riff eller, ja. eller Daniel har kommit upp med något kul. precis Och sen har vi ju liksom, vad fan vi lägger på det. från den där låten som gjorde 92 till exempel eller mm. 91. Så gör vi någon mix av det där och så pitchar upp det hela lite grann och, och så testar upp och bara lägger lite en sån på det här. Så har vi bara jag menar, med oss, jag minns ett rep, då gjorde vi det senaste Alstret som vi har nu som ligger, mm. kanske lite utan namn, jag vet inte. Nej, mm. ja. vänta. Den, <laughs> den låten <laughs> gjorde vi liksom med text och allting nästan, mm. på, på ett rep. Du hade ju en hum om texten i alla fall, men, men det fanns liksom Så vi gjorde en hel del Någonting oh, med fire så. Ja, precis. Någonting med fire kommer den ja. heta För det är det jag skriker ja. <laughs> så, så jag antar att den heter Någonting med fire Så det är ofta En tendens tycker jag Att när vi ska ut på gig eller gig Då vill man gärna sätta det är gigget så att det ska bli så jäkla rätt och som möjligt. Där kan det börja poppa en massa idéer. Och då har vi inte tid med att spela in de grejerna. Äh, det här måste vi, ja, måste vi komma ihåg. Och så gör vi det. det Nej, precis. Nej, sådär ja. är det ju. Nej, som rörelsedäckare när vi går in i repan. Så mm. att man mm. Ja, precis. det vore bra. Ja. Och när du kommer över från kirurg. Ja. Ja. Ja, då händer det också att det dyker upp konstiga saker i skallen. Så det bra då i alla fall. Ja, precis. Ja, det hände ju också att det, att det var bra igår. Men idag var det inte så jävla bra. Det var bra. Ja. Ibland så är det ju det. Ibland är det ju katastrof. Bata för Tack. Oh, så Nu är det nog på. Heller inte utanför. Nej, det är så <laughs> Tackar. Någon ska ha mjölk eller socker eller Nej. whatever. Nej. Men det var ju allt. Så starkt som möjligt. <laughs> Det blir bra, bra. Ja, det är jättebra. Jag får inte säga att det är kaffe bara. redan avslöjad någon som ska mig göra. Nej, det klipper jag bort. nu. och så vad Gud är. Stark starkt vis. Och starkt var med. Ja, kanske Jag kan gå mer om det vill. Men det är en <skratt> Teknik. Vad ja. Mm. ja. Ja, så är det. Mm. Det är det jag ser fram emot. Jag ska, ska jag klippa nu. Vad håller du? Vad är det som du tar till luft? Kör på. Han <skratt> klipper det här sen. <skratt> ja. Ja, ja, om inte alls blir två avsnitt. <skratt> <skratt> <skratt> på ja, plattoppen. Här är jag så. Vi får du börja planera. Ja, det är det jag bara Ja. Ja. Oh, nej, vad fan ja, nej, vi kommer inte nöjd annars och. Så... Ja, men titta, <laughs> ja, vi kan prata på. Säger han alltså prata tills. <laughs> nej. Det är väl ganska klart för fan vi Vi ja. kör så det ryker. Ja, det var lite Smått har gått från både innan och mot slutet. då ja, hade ju den här du på, häll upp kaffet, sen när det var färdigt och började direkt intervjun. Precis, det var då jag kom med frågan. Du eh, tar från början, vilka är Tyvas? Mm, precis. Och sen bara av på en timmes <laughs> inte intervju heller, utan de skötte sig så bra mm, själva. Ja precis, det var som att det var som den nästan. Ja precis, och det är så det är skönt att ha. <laughs> man, istället för att man ska ha de här där man måste dra ut frågorna jo, så precis. det här är ju precis. helt underbart. Så att, eh, ja, det, vi har ja, snälla men hårda pojkar. Ja, snälla men snälla, ja, ja, Ja. precis. Eh, för även, för övrigt så var ju gigget Jävligt bra. Ja, det var riktigt fint. Uh, jag kom hem med ett kassettband och en kondom. Och jag kom hem med en t-shirt och snart så även blir det ju en vinyl mm. när den väl dyker upp. Det uh, ska bli trevligt att få till samlingen. Uh, ja, vad, vill, vad har du mer? Har du något mer? Ja, vi kan tänka bara lite minnen från det här året dina bästa minnen från podcast, första podcast året ja eh, först vi har ju haft riktigt bra intervjuer det var ju animus ja, messenger de var de var ju också lite grann som lite eh, tyvas att vi mm. behövde egentligen vi skulle vi inte behövt fråga någonting Nej, utan de skötte sig så jävla bra själva en kopp kaffe och sen kunde de ju snacka på där. Aha, ja. uh, här, tänkte de om vi hade haft ödoprovning? Ja, precis. För <laughs> de knubbade, de kan sina sådana. <laughs> ja, herregud ja. Var det. Och så hade vi ju Messenger, eller jag intervjuade ju mm, Messenger. Precis. Riktigt trevligt. Ja, den intervjun var riktigt bra gjord mm. faktiskt. Det blev bra ljud, allting tog... Ja, var ja det blev riktigt... För... De hade egna mixstång som jag fick låna till... Ja, de hade ju sånt som jag har. Ja, precis. Mm. Så det blev lite bättre ljud där. Precis. Och sen så var den här intervjun då. Oh, nej. Riktigt kul, så hoppas på på ännu fler intervjuer nästa år, det kommer bli intervjuer mm. sen kan Det, bara oh, bli ja. fler, det kan kommer hoppas. bli Jag, jag vill nästa, eller jag kan nästan lova Scar Symmetry Ja, nej, vi får, Jag ska inte lova för mycket men nej, det men ser, ser ljust ut den, den, Det ser jävels ljust ut Och sen får vi se ifall vi kan även intervjua Skitarg mm. uh, Regular Ordinary Swedish Mealtime grabbarna för de ja. lät ju också ganska intresserade ja, precis. Eh, för i så fall skulle jag nu, så kunna så ta jag. ja, jag skulle kunna ta dem när jag ändå åker upp till Norland. Ja precis. för de är ju ändå där uppifrån så. Eh, vi, det, alltså, vi, har, vi har mycket på gång Ja precis. Som, även småband ja, det kommer bli jag vet några eller något småband som är väldigt på vill mm. intervjua oss och vill intervjuas så det kommer absolut bli så det kommer finnas mycket där men nej, det som jag kommer ihåg mest från podden som var riktigt kul, det var just Intervjuerna för det var oerhört kul. Jag hade ingen aning ja, att det skulle vara så roligt att sätta sig ner och snacka skit. Det var ju mycket det också. Det var ju mycket bara. Det, det, ska, det, det ska inte vara så jävligt uppstiltat ska Nej, jag säga. Precis. Det här är ju en podcast och det är som vi alltid sagt, vi i några grabbar sätter sig ner och snackar och gör det man tycker är kul. Mm. Vill man ha en fullständig ordentlig intervju om ja, men då kan man ju läsa crack, crack it up. Crank It Up, Sweden Rock, Sweden Magazine, World. allting sånt där. Precis, mm. de, de är riktigt professionella. De vet, de mm. kör ju verkligen intervjugrejerna. Och även en annan sida som är jävligt bra så är metal, metalcentral.net, en mm, svensk okay. sida. Jävligt bra. Där, mm. där finns också jättemycket nyheter. Och såklart rocknytt. Precis. Eh, och vi är lite mer mm. avslappnade, snackar. Ja, vi är inte liksom där hyperprofessionella. Utan vi, vi håller på en bra nivå. liksom Där det inte blir... Visst, jag vet att många vill ha en podcast, eller många, många, men ja, en, en hel del ja. människor vill ha en podcast där det verkligen är faktabaserat och det ska vara allvarliga diskussioner och I'm not so much into that. Nej, och det känns lite så, då finns det så här går du in på deras hemsida, mm. du kan lyssna på band och sånt och deras mm. intervjuer du, du, du, du, du. Precis. Vi vill vara lite mer avslappnat, poolare, så att polare kanske ta en bärs, vad som helst. Mm. Så, äh. ja, vi, vi har ju faktiskt blivit vi har haft massor av jättefina mailkonversationer med många band också. Ja. Speciellt att nu från senaste tiden ett gäng grabbar ifrån Norrköping också så, som Skarsymet är ifrån. Men som nu håller hus i Stockholm som heter Sollens. Mm. Som bara hörde av sig Out of the Blue. Jag hade suttit och lyssnat på deras låtar på Youtube. Bara två veckor innan. Och så får ja. vi mejl från dem. Bara sådär. Ja, det är skitkul eller sånt Precis. Där. Det är som när vi fick den skivan från Chuck Norris Experiment. Ja, mejl från dem, ja. Ja, mejl. Ja. ja, precis. Vi fick ju vi... en skiva ifrån Of Fire. Ja, det från så, Södertälje. Det. Och lite sånt där. Så precis. Man får lite små grejer som folk har liksom märkt den Bara det. Precis. Det är skitkul. Eller, ja, men något och. av det roligaste det är när folk hör av och säger Ja, jag satt här, träffade den och vi började snacka om er mm. podd. Att folk i uttalet har hört talas om oss. Det är som min moster uppe i Kiruna hade träffat någon som började snacka om vår podd. Hur random är inte det? Liksom? Precis. Det är skitkul när sånt här händer. Eh, ja. mer kul som jag har haft i alla fall. Det var att i år fick jag äntligen se skitar på scen. Mm. Det hade inte jag gjort tidigare. Nej, De är... De bjuder på en show. Som ja, sagt, som vi sa inte, innan också. Det är riktigt kul. Mm. Det är väl de som jag mest. Har du någonting kul som inte du då är? Det är hela, hela upplevelsen med att liksom, från att bara starta det till att det som sagt det är, vadå, det är åtta månader sedan mm. som vi började och vi får mejl från, från jättestor, alltså, jättestor, jättestor, men stora band och, och vi har fått just den här hjälpen från, från Cranker app och intervjuer med band som jag aldrig trodde vi skulle få intervjua. Alltså, det var skitkul. Hela resan har varit awesome. Mm. Och jag oh. tror att mm. nästa år har så mycket mer att bjuda på. Och jag hoppas även att vi kan få någon så här internationell touch på också. Ja, att vi, för vi har ju haft mailkonversationer också från internationella band. Ja, Bland annat från, från England. Mm. Ett... Ja, så riktigt schyssta personer. Och vi hoppas ju kunna Ja, ju större på den blir det desto mer kommer vi få uppleva. Jo. Men bara det här första året, då är det helt fantastiskt. Precis, precis. Hello everybody, I'm Lips. And this is Rob Reiner. And we are from the band Anvil. You are listening to Hard Rock. A podcast with Nico and the captain. You know it. Hur stort är inte det där att liksom ha ähm, Lips bland annat från... Äh, Anvil! Som var, ja. Och allt tack vare Cecilia. Jag såg i Anvil. 2011 i Göteborg. Ja, ja. Så att, ja. ja. Att de skulle nämna dig, det trodde du inte då. Nej, oss, hela taget. Det är helt sjukt. Att, nej, så att, för, och som Cecilia också sa till oss att hon ska försöka få fler stora. Mm. Ja, så att, är... när, när, när vi får det, då lär ni få veta det ganska ja, snart. Ni kommer få höra och... i avsnitten. Vi kommer inte säga någonting innan utan det kommer dyka upp lite här och var i, i avsnitten och sådär. Precis. Så att, mm. Det är väl någonting vi också har, har fått man kanske inte ska lova allt för mycket för man vet aldrig vad som händer men Nej, exakt. Det är, ni kommer få höra mycket nytt och mycket roligt. Mm. Men eh, något som jag tycker vi kan försöka förbättra och det gäller alla, det är att vi vill ha mycket mer mejl. Det har varit väldigt tyst måste ja, jag säga. alltså vi vill inte, inte bara mejl utan det har varit jättetyst på Facebook, det har varit jättetyst på Twitter, det har varit alltså löjligt tyst. Ja, så... Alltså vi, vi måste dra ur <laughs> er saker som alltså ni, ni, ni, ni har helt fri tillgång till att önska saker som ni vill höra på våran podcast Ja precis. Och men ni, ni, ni, ni utnyttjar nej. inte. Och ni kanske sitter där och tänker att ja men vad lilla jag det spelar ingen roll om jag skriver in ett mejl det det det precis det, det är ni som alla. gör oss för vi vill att den här podden ska ju vara till er så att ni får höra det ni vill. Ja, Och eh, vi kan inte läsa såhär, mind. Nej, nej, nej. Så det är liksom, så att in på Facebook Hardog Podcast, och in på Twitter på Hardog Podcast mm. och och, och, och maila oss på HardogPodcast@gamer.com. Alltså ni har all möjlighet i världen att göra den här podcasten ännu bättre. Mm, hjälpa att förbättra. Skicka spämmas liksom under mejlen med frågor. med. Spam är väl det så kanske. Ja. <laughs> ja. Skicka hur mycket som helst. Ja, ja. Vi vill bara, ju mer desto bättre. Har ni någon, något speciellt band som ni vill att vi ska grotta ner oss mm. i? Har ni en genre som ni vill att vi ska ta upp och dra historien om? och, och Band vi tycker är bra inom vissa genrer? Whatever. Det som, mat, dricka. Pff. Har du ett band Spela musik Vi har dåligt med musik just nu Skicka in fler Vi vill ha mycket musik Absolut. Från era band Som sagt och Vad som helst ja, vi, det, så Vill ni det. hjälpa oss Att göra ett skitkult intro Precis Vad som helst Jag Är ni ett band vi Som bara Vill bidra På bara så litet sätt En 30 sekunders mm. Liten jingle Precis En Eller hård jingle bara Det som vi har pratat om Att köra något så här litet intro Till varje segment Precis. Har ni något coolt, ni kanske skickar det till oss. Precis. Kanske vi lägger in det i avsnittet. Precis. Och ni, Maila oss så diskuterar vi. Precis. Vi kan komma fram till någonting. För vi vill bli större, vi vill göra allt bättre. Men vi kan inte bli så mycket större utan er. Precis. Sagt, hjälp oss och sprid oss runt till Precis. era vänner och sånt. För om vi ska bli bättre måste vi också kunna bli större. Och då behöver vi er hjälp. Vi når bara ut till en viss mängd. Sen är det mm. behöver vi all hjälp från er att skicka iväg göra oss ja, det, som sagt Dela på Facebook, retweeta på Twitter eh, favoriter på Twitter mm. hjälper också för den delen. Precis. Eh, sen så får vi se vart, vart den här podcasten tar oss, ifall den tar oss bara vidare i, i ljudform eller ifall det också blir en videoform. precis vet aldrig, Ju större vi blir desto mer möjligheter får vi lite mera inflytande runt om. Precis. För det vore ju skitkult för det har ju Metal Hammer, de mm. har ju sin podcast på Youtube. Ja, precis. Och det, det betyder för inte då... att vi inte kommer göra en ljudform också, utan då får ni två medier. Precis. Ni kommer handla på två ställen och precis. vi kan så göra så att... mycket mer. Ja, exakt. Så att, vill ni hjälpa oss att utvecklas så kontakta oss. Mm. Och, och kom så... med idéer som sagt. Ja, Absolut. Och med det så avslutar vi detta året med ett hjärtligt gott nytt år till er alla. Och en god inledning på nästa år. Mm. Hoppas att det här blir en grym 2015 nu. men ännu grymmare än vad 2014 var. Så alla där ute i tack, tack! Tack återigen för att ni finns där ute och hjälper oss på det sättet ni har gjort under 2014. Det uppskattas oerhört mycket. Så tack från oss två mm. till er alla. God jul, gott nytt år, allting. och Så ses vi 2015. Precis. Happy New Year. Happy New Year. Bye.